בנים. אימא של בן הזמינה את בן ואותו, כאילו, היא כבר כמה פעמים הזמינה אותה. אה, זאת אומרת... אה. אה, <laughs> בן נמצא שם כל השנה, ובשבילה זה היה... כן, הוא כן, בא כפי צמוד אליו, כן, אז... כן. והסבתא שלו נמצאת בראש הנקרא, אז הוא יהיה גם בראש הנקרא שבוע. ואז או שהוא ייתן הרצאה לקבוצה שלנו שמה או שאנחנו נבוא לראש הנקרא, לפי הגודל הקבוצה בנהריה, אז כנראה שאנחנו נבוא לראש הנקרא. רותם לא חזר. לא, היא רוצה נורא, אבל היא באמת עובדת קשה, ובעלה גם עובדת קשה, כן. אוקיי, אז מה רציתי להגיד? אז זהו. אפשר לצורף ולהגיד לאנשים על הקבוצה שלכם בנערים. כן, כן, בטח, כן. באיזה עימין? ביום שני בערב. אבל יותר מאוחר, כאילו, בתשע, בתשע או... כרגע, כרגע, אני... כרגע אולי זה גם איש, לי. כאילו, בעצם עשינו את זה בגלל אנשים שקשה להם, אבל הם לא הגיעו, אז זה... <laughs> אז, לא, אז לא באמת מגיע להם, כאילו. <laughs> אנשים לא? <laughs> בצפון וכאלה שלא. <laughs> <laughs> זהו, בסדר. אנשים עם ילדים, עם ילדים קטנים, כן, כן, אבל, הם... אבל כן. עם ילדים כן. קטנים אני מתמוטטת, הייתי בתשע. כן. כן, אז את הם חשבו שהם יכולים. לא, אבל רותם זה לא קטן. <לא>, לא, אבל הם עדיין <לא> עושים צרות <לא> כנראה, <לא> בשעות <לא> מסוימות. <לא> כן. אוקיי, <לא> okay, אז... אז ראשית כל, אם למישהו יש שאלות, אתם מוזמנים. אם בענייני תיאוריה ואם בענייני מדיטציה. בסדר, אבל לא מוכרחתי. אז eh, רק אינטרודקשין קצר בשבילך, אנחנו עכשיו עוסקים בארבע אמיתות של הבודה, ואנחנו נמצאים כעת באמת הרביעית, שהיא האמת של הדרך בת שמונת הנתיבים, שמתחלקת לשלושה חלקים. חלק הראשון הוא חלק החוכמה, שמכיל את המבט הנכון ואת המחשבה הנכונה. החלק השני הוא החלק של ה... התנהגות שכולל את הדיבור הנכון, פעולה נכונה ופרנסה נכונה, חלק השלישי הוא החלק של המדיטציה בעצם, שכולל מודעות נכונה וריכוז נכון, ואנחנו עכשיו באופן פורמלי לקראת הסוף של החלק השני מהחלק השני שהוא הפעולה הנכונה ועשינו איזושהי סטייה קלה כיוון שזה קשור ודיברנו על הנושא של קארמה וקארמה לפי איך ה... שאני מבין את זה בבודהיזם זה בעצם התוצאות שלכל פעולה שלנו יש תוצאות המובן המילולי של המילה קרמה בסנסקריט זה פעולה, פשוט פעולה. והתוצאה של הפעולה, יש לה כל מיני תוצאות בעולם. והתוצאה הכי חשובה זה החותם שהיא משאירה עלינו. ופעולות חוזרות מעמיקות יותר ויותר את המבנה הזה שנוצר אצלנו. ובעצם זה מין מעגל כזה שככל שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים עוד פעם לסיטואציה דומה, שאנחנו מחליטים שהיא זהה, ואנחנו לא מפעילים חשיבה יצירתית, אז אנחנו נחזור שוב פעם על מה שעשינו בפעם הקודמת. ועצם וה... זה שאנחנו חוזרים על אותו דבר, זה מעמיק בעצם את, ה... את התלם, שהדבר הזה בעצם גורם לנו, והקונדישנינג שלנו פשוט מתחזק בו והבעיה שלנו, הייתי מעז להגיד שהבעיה היחידה שלנו בחיים <laughs> זה שאנחנו לא מודעים למה שאנחנו עושים. ואם אנחנו לא מודעים, אז ההסתברות הכי גדולה היא שאנחנו נעשה עוד פעם מה שעשינו בפעם הקודמת. <coughs> אז זה <coughs> ה... איפה שאנחנו, וזה הקרמה בארבע מילים. ומצד שני, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הקרמה לא בצורה המתוחכמת הזאת שאנחנו מדברים עליה, אלא כמו שבאמת מקבלים אותה חלק גדול מאוד מהאנשים בעולם המזרחי, גם הבודהיסטים וגם ההינדים וגם, וגם כולם בעצם, אז זה אה, בעצם ישנה אמונה. והאמונה היא שמה שיש לי, מה, יש הרבה מאוד דברים שהם בעצם כאילו שהם לא תלויים בי. כל הדברים, וזה בפירוש בניגוד הפוך לגישה הזאת, כי הגישה הזאת אומרת שמה שיש לך או מה שאין לך זה פרי עמלך ויותר חשוב מזה אתה גם יכול לשנות את זה. כי יותר מדבר איך דיברנו כבר, מדבר עוד פעם איך משנים את זה, אבל האמונה כאילו הפשוטה העממית המקובלת זה לא, הקרמה שלך זה מה שיש לך כאילו וזה לא, אז אם יש לך משהו או אין לך משהו, אם, אם, אם... יש לך מזל או אין לך מזל, אם יש לך כסף או אין לך כסף, אם אתה מכוער או שאתה יפה, אם אתה בריא או שאתה חולה, אם אתה חכם או שאתה טיפש, זה הקרמה שלך. בפירוש, אני לא רוצה לתת פה את הרושם שאין כזאת אידאה, יש. וזה קרמה בתור אמונה, זאת אומרת, זה בפירוש ישנו חזק מאוד. איפה ישנה? בכל המזרח. גם בשיעור של המערב. נכון, אבל אני לא מדבר במערב. אני מדבר עכשיו על, על המזרח, וזה גם מה שהגיע בעצם למערב בתור המובן המקובל של קארמה, זה, זה הקארמה שלו. מעבר לזה יש אפילו עוד דבר, שזה מה שנקרא קארמה קולקטיבי. זאת אומרת, שאנחנו שה... לא מדברים פה אומנם על השואה, אבל השואה זה היה קארמה של העם היהודי, ומצד שני זה היה גם הקארמה של הגרמנים. זאת אומרת, זה כאילו, כש... עכשיו, אמרתי כבר שבעצם, שפינוזה אמר שאם יש משהו שאתה מסביר אותו בתור גורל זה בסך הכל סימן שלא הבנת בדיוק את המניעים שלו. אז אתה קורא לו גורל, אתה קורא לו אה, אה, אה, מזל, אתה קורא לו בכל מיני שמות כאלה שבעצם לא אומרים כלום. אבל עכשיו בעצם באופן כללי אם אתם מכירים יש בעיה מאוד ידועה שנקראת בעיית הרוע בנצרות זאת אומרת אבל אני אדבר פה על למה בעצם צריך קרמה בתור אמונה? אני מנסה להסתכל על זה כאילו מבחינה קצת סוציולוגית. אז בעצם יש עובדות ויש אמונות וזה צירוף מעניין של עובדה ושל אמונה. יש עובדה שיש הבדלים בלתי מוסברים בין האנשים. זאת עובדה. יש אמונה משום מה, שצריך להיות צדק בעולם. שמעתם על האמונה הזאתי. ברור שזה אמונה, זה לא יותר מזה. אבל זו אמונה מאוד מאוד עמוקה אצל, אצל אנשים. עכשיו, אם יש אי שוויון בין אנשים, או הבדלים ניכרים בין אנשים, ומצד שני העולם צריך להיות צודק, אז הנה, האמונה הזאת של הקרמה, היא מסדרת את זה. למה? כי יש חיים שהיו לפני זה, ויש חיים שיהיו אחר כך, אז אין בכלל בעיה. לא הולך לך, סימן שבחיים הקודמים לא היית בסדר. או הולך לך ולא מגיע לך, אז בטח בחיים הבאים תסבול. <laughs> זה, זה פחות או יותר אקליוולנטי, אבל מבחינה מסוימת, זה כמעט, זה מאוד דומה בעצם, לא לדבר על זה שנגיד גם ביהדות וגם בנצבות, יש גן עדן, כן, כן, כן, כן, אבל מבחינה משלמת, כיוון שהדתיים, אי, אהנה. אז אנחנו צריכים להבין שכיוון שהם מסכנים, המזרחים, המזרחים, זאת אומרת, אנשי המזרח, לא המזרחים. תיזהר, תיזהר. כן, כן, אני רואה שאני תפסתי את עצמי מיד ברגע הנכון. אז מסכנים, אין להם אלוהים, כאילו. כי אצלנו אלוהים מסדר את כל העניינים, והוא כבר מבין את הנהלת החשבונות. יש לו את ה... אנחנו לא מבינים אותה בדיוק, אבל יש לו כנראה איזושהי הנהלת חשבונות. אז זה בעצם איזשהו מקום, ממלא את, את המקום הזה. <coughs> עכשיו זה גם, זה שומר על הסדר החברתי, זאת אומרת, זה, יש לזה המון המון, המון המון פונקציות. אבל שוב, זה הכל היה מתוך רצון של גילוי נאות, זאת אומרת, אני לא מכחיס שזה קיים, אבל איך שאני מבין את הבודהיזם זה ממש הפוך. זאת אומרת, עכשיו הרבה זמן כאילו הטריד אה, אה, אותי וגם שאלתי הרבה מורים ולא ממש, מרובם לא ממש קיבלתי תשובה לגבי כל הנושא הזה של גלגולים, זאת אומרת, למשל את אדון מטייר עיקר שאלתי האם לדעתו הכרחי להאמין בגלגולים? בשת... זה? זה זה שכתב את הספר הנזיר <אח> והפילוסוף, <אח> זה צרפתי ש... ש... נהיה והאם זה ממש הכרחי להאמין בגלגולים בשביל להיות בודהיסט טוב? אז הוא אמר לי בלשון מאוד דיפלומטית יש דברים שאנשים בפוזיישן שלי לא צריכים לדבר עליהם. <laughs> אני הבנתי מזה את מה שאתם בטח מבינים כי הרבה יותר קל להגיד כן אז בקיצור לדעתי אתם יכולים להיות בודהיסטים טובים בלי להאמין בזה ומבחינתי מה? כן ומה שאני מה שאני מה שאני כן לפחות הוא בסדר מה? מה לא? הוא לא אומר זה קשה, כן, זה קשה, הם חיים בתוך חברה... יש איזה משהו, כמה, שני דברים שבפי נכון. פה יש פה כזה, כי הבודהיזם מדבר על זה כאילו חוויה שיש קאמה, עד שהיא עד שהבנת את האמת, נכון. כאילו, רוב הזמן יש בתוך הבודהיזם שני הדברים. אז כל כן, עוד זה לא שם. מואר ולא מודע אתה מתגלגל ומתגלגל כן, ו... כן. השחרור זה שחרור בין השאר כן. ויש, ויש, ויש גוי חכם ונבון שקוראים לו אילן וואץ, אם שמעת עליו. ואילן וואץ אומר, כשאתה מגיע לסביבה הבודהיסטית, הוא לא, מתחיל ככה בעצם. בעצם בודה אמר שהוא בא לשחרר את האנשים. עכשיו, לשחרר אותם ממה? בעיקר, בעיקר מדעות מוטעות. כי בעצם כל הסבל שלך נובע מדעות מוטעות שיש לך. עכשיו, כשאתה רוצה להיות בודהיסט טוב, אז קודם כל הם מנסים לשכנע אותך שכדאי שתאמין בגלגול. אם אתה משתכנע ואתה מאמין בגלגול, ואתה גם בסדר, אז הם ישחררו אותך מזה. <laughs> הם ממוצרים אותך לאמונה עכשיו, כדי להשתחרר ולדבר. כן, ומנבן. כן, כן. כן. עכשיו בעצם המצב האמיתי הוא שאנחנו רובנו לא נולדנו עם האמונה הזאת, יש לנו מספיק אמונות, האמונה הזאת היא לא איזה אמונה שרובנו נולדנו איתה, ולכן אנחנו לדעתי אין שום סיבה בכלל שנתלבט עם זה במיוחד, כאילו האם זה חשוב או לא חשוב אפילו. נסתכל על זה, אני מסתכל על זה מצד אחד בתור משהו שהוא חשוב, כמו כל האמונות בעצם, בשביל הסדר החברתי, בשביל להביא שקט לאנשים, בשביל להרגיע אותם, בדיוק, זאת אומרת, פחות או יותר, הפונקציה לסמת. של אלוהים, מה? זה כמו לסמם, אבל. ודאי, כן. <חברה> כן אבל החברה מסממת אותנו כל הזמן. זאת אומרת, זה התפקיד שלה בעצם. אפשר <חברה> כן? בשמחה, כן. יש פה משהו בעניין יותר אמורי אמורי אמורי. אני חושב שיש, השחרור מגיע דרך זה שאתה מגבין את הרייכות של האני. כן. והאמירה פה היא שעד שלא הבנת את הרייכות של האני, יש שיהיה אני. והאני הזה לא יסתיים. הוא לא יסתיים עד שלא תבין שהוא... אבל מה זהו יהיה? בתור מה? זאת שאלת השאלות בתור מה, אבל עד שלא ביררת את זה... לא, אבל בתור מה הוא... אתה אומר הוא יהיה. בתור מה? בתור אשליה. אוקיי. אבל האשליה תהיה. ברגע שיש אשליה של אני, אשליה של עולם. ברור. ובאלה שיש אשליה של עולם, ואני לא משתחרר מהאשליה שהוא קיים, העולם ימשיך לעובד. נכון. ואז יהיו נקודות. רגע, למה? זה קפיצה, זה קפיצה שהיא נמצאת חזק מאוד כאילו במזרח. אבל היא לא הגיונית, זאת אומרת, הדבר הראשון שאמרת 100% זה נכון, כל זמן שיש אשליה של האני, יש אשליה של עולם, ויש אשליה של סבל וכל הדברים האלה. מה, למה מזה נובע שצריכים להיות גלגולים? נובע 10. כן, אם אתה אומר, יש בנוסף לזה אמת שאומרת שהעולם צריך להיות צודק. אז, אז אתה חייב שיהיה גלגולים או משהו. אגב, יש גלגולים אבל אנשים שטוב לא ידע, שיוחדו, וגם אם אתה שואל את השאלה מה המהות שלנו כאן, כן, זה אחד ההסברים. זאת אומרת, יש... שוב, אני לא יודעת אבל, על פי כן גם מחקרים ועל פי גם איזשהו, לא יודעת, ידע טמון של כל אחד בתוכנו, יש גלגולים ויש לנו גם מטרה לחיים האלה וכל גלגולה אנחנו באיזשהו מקום עושים איזשהו מקום נשמע אנחנו כאן. זו שאלה מאוד גדולה שאולי נדע בסוף הקורס אבל זו שאלה זו שאלה שהיא בעצמה מכילה בתוכה איזושהי הנחה שיש. עד שלא נפסיק לשאול את השאלה. אז מי אמר שיש? זה את לוקחת כהקסיומה. כמובן מאליו. ואנחנו פה מערערים על כל הקסיומה. יש סבל, זה סבל. כן. אז את אומרת שיש איזשהו משהו אוטופי שעובדה, ואנחנו בחיים האלה חיים בסבל. יש איזשהו מימר לכם. גם הסבל לדבר. כן, אבל זה... לדבר האוטופי, זה עושה את הסבל. רגע, רגע, רגע, חבר'ה. <מח> הוא שאלה שאלה, אתם כולכם יודעים את התשובות, לא, אבל, אבל, יודעים. אבל זה... נו, לא זה... חזר אותה לשאלה. אה, אני מניח דווקא שאותה שומעים, כאילו. עכשיו שמענו, אחר כך, כן. אני יודע. אוקיי, אז מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, האם יש משמעות לחיים, או בהנחה שיש משמעות לחיים, אז צריך גם גלגולים? זאת השאלה, זאת אז כן. הייתה טענה בעצם, שצריך, שיש, אנחנו מניחים שיש משמעות לחיים. על הטענה הזאת בין היתר הבודהיזם מערער אז אפשר להסכים עם הערעור, אפשר, אפשר להמשיך להחזיק את הטענה אבל לפי הבודהיזם אם יש לך טענה מסוימת את צריכה גם להוכיח אותה הבודהיזם לא אומר אפילו שאין משמעות, הבודהיזם אומר שהוא לא רוצה להכריע בכלל בשאלה אם יש משמעות או אין משמעות והוא גם טוען, כמו על הרבה שאלות, שהשאלה עצמה היא לא חשובה נורא. למה? כי זה לא מפחית את עצמו. יכול להיות אפילו שזה מגדיל את עצמו. אבל בודה אמר שכמו שיש משל החץ הידוע, שמישהו בשדה הקרב פגע בו חץ, ובא רופא ורצה לשלוף את החץ, הוא אמר, אתה לא תשלוף כל כך מהר את החץ. קודם כל אני צריך לדעת מי הרה את החץ, ומאיזה עץ עשו את החץ, ומאיזה ציפור לקחו את הנוצות שהן נמצאות בתוך החץ, ומה בדיוק ההרכב של הרז שמשוך על פני החץ. והנמשל הוא שאנחנו חיים פה ואנחנו סובלים, והשאלות האלה הן שאלות על החץ ולבודה יש שיטה איך להוציא את החץ בלי להיכנס לד... לנושא של מי בנה את החץ או, או, או מה ההרכב של הנוצות או משהו כזה אז זה חשוב להבין אני את הנושא הזה של הגילגולי והכרמה וכולי הבאתי כי צריך להגיד אותו כי זה לא ה... גם זה לא שכל הבודהיסטים חושבים ש, שזה המצב, אבל שוב, אני, אני לא מפרש מוסמך של הבודהיזם, אני רק יכול להגיד מה אני חושב. זה מה שאני חושב. וחוץ מזה רציתי להגיד שמין פירוש רש"י לנושא של הגלגולים, אני יכול להגיד שאתה יכול לחשוב על החיים הבאים בתור מה שיהיה בעוד עשרים דקות אפילו. זאת אומרת, אנחנו חיים פה עכשיו, אנחנו עושים פה כל מיני דברים, וזה ישפיע על מה שיקרה בעוד שעה, או בעוד יום, או בעוד שנה. ומה שאנחנו נמצאים בו כרגע, המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, זה תוצאה של מה שעשינו עד היום. ובשביל זה מספיק החיים האלה. זאת אומרת, מה, מאיפה, איך בדיוק, למה בדיוק נולדנו ככה ולא ככה, זה פחות חשוב. הרי מה אנחנו בעצם רוצים להבין? אנחנו רוצים להבין כרגע מה המצב. אנחנו רוצים להבין, אם כבר, אז למה אנחנו כאלה? ויותר חשוב אפילו, זה איך אפשר לשפר את הרגע הבא. את הרגע הזה ואת הרגע הבא. אז אם אנחנו מסתכלים, כל פעם שאיזה מורה בודהיסטי אומר, אם תעשה ככה וככה, דרך אגב, זה גם אצלהם כתוב. נגיד בלמרים, בספר הגדול של השלבים בדרך להארע, זה כתוב המון פעמים. זאת אומרת שאם תעשה דברים טובים, אז אתה תיוולד בעולם יותר טוב. אבל גם אלה שלא מאמינים בעולמות האחרים, זה יעזור להם גם בחיים האלה בעתיד. זה... עונה לכל הגישות. כן. ניסבור, no. מדען האטום, באו אליו הביתה וראו פרצה של שוק. אמרו לו, איך אתה אדם כל כך מכובד, מאמין בכאלה דברים. הוא אמר, אני לא מאמין, אבל שמעתי שזה עוזר גם למי שלא מאמין. כן. אפי, אני רוצה משהו. יש קשר בין הנושא של המדינה בגיטולים לנושא של השילופיות? כן, ש... כן, שיש כן. קשר דומלי גם ביני לבין כל, כן. לגלגולה קטנה כן, כן. כן. <דלגיאר> כן. אז, בלג... אז אני, אני חוזר על השאלה, <laughs> <laughs> האם יש קשר בין הגלגולים ובין האינטר-בינג ובין השלוביות? והתשובה שלי, א', כן, וזה נראה לי די ברור, ש... שכמו שאנחנו אומרים שכל ה... כאילו העולם או כל המרחב או כל האקולוגיה היא כולה קשורה אחת לשני, אותו דבר אנחנו גם קשורים לכל מה שהיה לפני זה ולכל מה שיהיה אחר כך. אבל כמו שאנחנו אומרים שאנחנו לא יכולים בדיוק להניח את האצבע ולהגיד איך פעולה מסוימת, מה היא גורמת בדברים אחרים, אותו דבר, אי אפשר להגיד, איך בדיוק הפעילות שלי היום, תשפיע על העולם, בעוד מאה שנה. על הנושא עצמו כאילו של ה... הגלגול, או, או, או מה שמתגלגל, אנחנו נדבר עוד מעט כשנדבר על האני בצורה קצת יותר מפורטת, אבל כן, אני חושב, עכשיו יש למשל, איילן וואטס אמר שמבחינתו יש גלגולים, אבל אין גלגול, מה זאת אומרת? זאת אומרת כשאני אלך לעולמי, אז מצד אחד נגיד הדברים שאמרתי, יכול להיות שהם יישארו, כדברים או כרעיונות אצל הילדים שלי, אצל האנשים שהייתי איתם וכולי. הגוף שלי עצמו, הרי הוא לא נעלם. הוא, חלק התולעים ינשבעו ממנו וחלק יהפוך לאיזשהו חנקן שעולה לאטמוספירה. זאת אומרת, אני לא נעלם, האטומים שלי או המולקולות שלי נשארות באיזושהי צורה. וזה הגלגול, זאת אומרת, זה לא של אחד לאחד, אלא ש... למה אתה יודע לי למה זה... או, זה ברור שזה אמונה בגלגולים, כמו שצריך. אין שום ספק שחלק גדול מהתרבות בטיבט מבוסס על זה. זאת אומרת, הרים פוצ'ה, זה שגם זה שהיא הגיעה, הרים פוצ'ה זה מישהו שהוא גלגול של מישהו חשוב. אז... זה eh, הפירוש המילולי? כן, לא, הפירוש המילולי זה אבן יקרה, אבל זה תואר של מישהו שהוא גלגול של מישהו אחר. אז נגיד היה לנו מורה, שהיה מורה ממש מעולה, שקוראים לו גשס אונאם, שאפורצ'נטלי, הוא לא היה רימפוצ'ה. <laughs> <laughs> חלק גדול מהמורים הם רימפוצ'ה, <laughs> גם אם תחשבו על זה, אז מישהו ש... אז למה הוא לא היה? לא היה, מה אפשר לעשות? לא, אבל זה הפוך, כאילו. בתור ילד קטן, בתור תינוק, אתה מכריזים עליך כרימפוצ'ה. ועם כל מיני דברים, לא חשוב, לא ניכנס, זה כבר יותר פולקלור, אבל החליטו שאתה רימפוצ'ה. עכשיו, כמובן שבגלל שמגדלים אותך במנזר מגיל קטן, ואומרים לך שאתה רימפוצ'ה, אז יש סיכויים טובים שאתה תהיה למורה. אבל לפעמים יש אנשים שהם מוכשרים והם לא רימפוצ'ה והם מורים טובים והם מגיעים לדרגות <דור> מאוד גדולות אבל הם לא רימפוצ'ה מה, מה אפשר לעשות אם נגיד לפחות בטוח נדבר על המורה הגרמניה שלנו שהיא אחת אני חושב המעולות במורים והיא גם כן גשש זאת אומרת קיבלה פי.אג' די היא קיבלה דוקטורט היא לא רימפוצ'ה לא <laughs> <הוא> יעזור <laughs> לה <laughs> רגע, אבל יש אנשים, לא אבל אתה לא גלגול של מורה גדול ספציפי, הרימפוצ'ה זה גלגול של מורה גדול ספציפי אחד, עכשיו, בכל מנזר יש כמה, זה טולקוק, שהוא קטן, קוראים לו טולקוק, הוא גלגול, כן, אז ברור, זה חלק חשוב מאוד מהתרבות שם, אין שום ספק, השאלה, אם חשוב שאנחנו נ... נספח את החלק הזה, התרבות, לתוך הדרך המחשבה שלנו. אני לא מוצא את זה כן. הדבר הראשון זה לי באופן אישי, שאלה ש... אוקיי. שאלה ש... אולי אפשר... אני יודע, להתאבד עליה. סבל או לא, אני צריכה להגיד מה אני אמרתי קדימה, אז אני לא יודעת שאלה שעולה כל פעם, כאילו יש, אז מה, זה בגלל שסיפחתי או שזה בגלל שהנשמה שלי, שכמו שאמרת, יש לנו נשמה, וגם יותר מזה, יש אנשים שבאים לנסיכולים, שחזרו מקומה, ושמסיכולים שיש עוד משהו, ולא בן אדם אחד ולא שתיים. אז איך... אני אנסה לחזור על זה. אז את שואלת בעצם, א', את אומרת שהנושא הזה של מטרה בחיים, א', הוא מעסיק אותך, וב', את חושבת שהוא גם מקדם אותך או דוחף אותך. ודבר שני, את אומרת שיש הוכחות של הדברים האלה. אז בקשר לחלק השני, אני רוצה להיות מאוד אה, לא פוליטי קורקט, ולהגיד שאותי זה פשוט לא מעניין. זהו, מה אני יכול לעשות? אז אני לא בדקתי את זה לעומק, ואת יודעת, אה, אה, אושו היה אומר שבאים אליו אנשים, תכף נדבר גם על בודה, אבל אושו היה אומר שבאים אליו אנשים ואומרים, אוי, מה יהיה בגלגול הבא? אז הוא היה אומר להם, אתם, כי הוא היה בלי חוכמות, כאילו, אתם, אם יש איזה יום ראשון שמעונן ואתם צריכים להישאר בבית, אז אתם לא יודעים מה לעשות. אז, אז מה אתם רוצים, מה תעשו, מה זה מעניין אתכם, כאילו, קודם תלמדו את זה. ובודה אמר, דרך אגב, שבא אליו תלמיד ושאל אותו, האם יש אלוהים? אז הוא לא ענה. אז התלמיד אמר לו, אז אתה רוצה להגיד לי שאין אלוהים? אז הוא גם לא ענה. ואז שאל אותו התלמיד, יש חיים לאחר המוות? אז הוא לא ענה. הוא שאל אותו, אמר לו, אז אני מבין שאין חיים אחרי המוות. <laughs> אז הוא גם כן לא ענה. ואז קם התלמיד ואמר, אם אתה לא יכול לענות לי על השאלות האלה, אז אני לא רוצה להיות תלמיד שלך. עבודה אמר, בסדר. אני לא התחייבתי ואני לא מתחייב לענות על השאלות האלה. כי לדעתי זה לא חשוב. <laughs> מה שהוא אמר בעצם זה שאני שותק שתיקה נאצלת בקשר לשאלות האלה. מה שחשוב זה מה זה סבל ואיך להיפטר מסבל. עכשיו, בקשר לשאלה שלך, השאלה היא האם הדבר הזה, עכשיו, אני לגמרי מבין אותך בין היתר בגלל שגם אותי זה התפיל. אני אישית הגעתי למסקנה שהשאלה הזאת היא מאוד חשובה במישור מסוים. זאת אומרת, במישור של מה טוב לעשות, מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות, התשובה של הבודהיזם הבסיסית היא מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה להגיע להערה. בדרך להערה אנחנו גם צריכים לקחת את כולם, זאת אומרת, זה לא עניין אישי, זה אנחנו צריכים לקחת את כל מי שאנחנו יכולים, וזה אומר בעצם את כל היצורים התבוניים, ובשביל, וזה נקרא בודיצ'יטה, ובשביל זה אנחנו צריכים ראשית כל להיות בעצם, בוא נגיד, מאושרים, להיפטר מהסרב. עכשיו, איך נפטרים מהסבל? על ידי זה שמטפחים את התכונות הטובות ו... ונפטרים מהתכונות הרעות. והתכונות הטובות הן אהבה וחמלה וחיבה ועניינותיות ושמחה והתכונות הרעות הן שנאה וקנאה ותחרותיות ונטירת טבעה, נטירת טינה ופחד וקנאה. פשוט אז זאת המטרה, זה ה... אם את שואלת, אז ב... ב... ברמה הזאת, היא כאילו, עכשיו ושוב, זה הכל בעצם, לא משמעות פרטנית, זה לא משמעות פרטנית, ו... זה, לא... ו... זה ו... לא הסיבה של, של כולם, כן, ו... וזה ב... באגף של הקומפשן, זאת אומרת, באגף של הוויזדום זה קצת אחרת, שבסוף זה אותו דבר, אבל אם, זאת אומרת, בצורה כאילו הכי גבוהה, אבל שהיא באמת אולי קצת יותר מדי גבוהה, אז אין מטרה לחיים. אבל אם מישהו מתעקש ואומר, אבל אני כן רוצה מטרה לחיים, לפחות לשבוע, לפח, טיפה לפחות, טיפה. לפחות, לפחות לשבוע הקרוב, אז זאת המטרה. זאת אומרת, להגיע לזה שכל היצורים יהיו מוארים. או יותר נכון, בלשון פשוטה, שכולם ייפטרו מהסבל. ואיך נפטרים מהסבל? עד בזה שמתהפכים את התכונות הטובות. ונפטרים מהתכונות הרעות, או מה... קווי אופי, או משהו כזה. וזה גם, כאילו, יחסית מאוד מאוד פשוט, איך עושים את זה? עושים הרבה דברים טובים ונמנעים מלעשות את זה <laughs> בראי. אז זה... זה התשובה של, ה... של הבודהיזם. וזה, דרך אגב, ובזה ה... הרינפוצ'ה הוא ממש גדול. את זה הוא, את זה הוא, על פי רוב את זה הוא מסביר. והוא לא נלאה מלהסביר את זה. הוא מסביר את זה יפה. לא שאתה עושה מעשים טובים ואתה מסכים. זה מבטיח לך שאתה תהיה טוב. זה מבטיח לך, שאתה תהיה טוב. עכשיו יש בעברית, ביטוי מאוד יפה שנקרא שכר מצווה מצווה. שהוא די מקביל לזה. ואתה לא עושה מצווה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס. אין מטרה חיצונית, וככל שאתה עושה יותר דברים טובים, אתה מפחיד את הסדר. זה עוזר גם, אני אגיד שאתה לא משנה כמה אתה מצליח, זה היה יותר טוב. לעשות מה שמתאים, לעשות מה שמתאים. אוקיי, אז עכשיו אמרנו שכרגיל, זאת אומרת אם אנחנו לא נמצאים במצב מואר או מודע אנחנו נמצאים בתוך מעגל כזה של דברים שאנחנו עושים מתוך הרגל ועצם וה... זה שעשינו את זה עוד פעם זה מחזק את ההסתברות שבפעם הבאה שנהיה בסיטואציה הזאת שוב נעשה את זה אז איך בעצם יוצאים מזה? אז ראשית כל בעצם צריך לראות את זה אולי להבין הבנו, עכשיו אנחנו צריכים לראות את זה, זאת אומרת, מתי אנחנו נמצאים בסיטואציה, בוא נגיד אחרת, הכי קל לראות את זה כשלא טוב לנו, עכשיו למה לא טוב לנו? צריך לראות מה גרם לזה בעצם, עכשיו אני לא מדבר על הרגשה כללית כזאת של לא טוב לי, אלא ממש הרגע כעת אני מרגיש חרא, פשוט ומה גרם לזה בעצם? ואז רוב הסיכויים שאנחנו עבדנו מתוך איזשהו שטאנס. אז <coughs> <coughs> זאת אומרת בעצם מה שאנחנו צריכים זה להפסיק להיות ריאקטיביים. זאת אומרת כשאתם זוכרים שההבדל בין ריאקשן וריספונס זה שריאקשן זה פעולה אוטומטית בעצם שמוכתבת על ידי הקונדישנינג שלנו וריספונס זה תגובה שנתנו לעצמנו שנייה לעצור ולראות את המצב כמו שהוא. בתוך המצב הזה ישנו גם הקונדישנים שלנו, זאת אומרת לא צריך להתעלם מזה, יש לנו קונדישנים אבל אם אנחנו מצליחים לראות אותו אנחנו כבר לא קפואים לפעול לפיו. וזאת בעצם, זה המקום בעצם של ה... של השחרור, שיכול להיות פה שחרור מאוד מאוד קטן, אבל הוא שחרור. זאת אומרת, אנחנו בעצם יצאנו בצורה מסוימת מתוך הלופ הזה. זאת אומרת, אם אתם זוכרים, יש שלושה סוגים, יש מחשבה, דיבור ופעולה. בכל אחד מאלה אפשר לעשות, אפשר לתרגל את הדברים האלה. בפעולה, מבחינה מסוימת זה הכי קל, כי רובנו כבר אנשים גדולים, אז לפני שאנחנו מרימים את היד, או שאנחנו דוחפים, או שאנחנו צועקים לדיבור, אז אנחנו על פי רוב, הנה פה היה דוגמה, אז לא היינו מרימים את היד, אפילו אולי לא היינו קופצים, אז בזה יחסית קל לנו לראות, אמרו לנו גם, אז זה, עכשיו, בדיבור זה קצת יותר קשה, כי הרבה פעמים אנחנו עולים ככה באופן אינסטינקטיבי, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, כי אנחנו חושבים שזה, ועל פי רוב, שוב, אז נכון, לפעמים כולם מדברים, אז אם לא תדבר אז יעבור התור שלך, <laughs> אבל נגיד שלא, נגיד שאנחנו נמצאים במצב נינוח וכולם יש להם זה, אז אם לפני שאתה מדבר, אתה יודע את התשובה, אתה יודע שהצד השני לא צודק, אתה יודע שיש לך את ההוכחה ה... המנצחת שתפיל אותו אל הקרשים, בכל אופן, לא יפריע אם תעמוד שנייה ותסתכל. ויכול להיות שלמה שאתה הולך להגיד, אמנם זה הולך להיות הקלף המנצח בוויכוח, ויכול להיות שיהיו לו גם תוצאות אחרות. יכול להיות שאם תראה לו יותר מדי שהוא לא מבין על מה הוא מדבר, אולי הוא בכלל יסתכל. אז אולי כדאי להגיד את זה אחרת, למרות שזה התשובה הנכונה, זה התשובה מהבית ספר, זה התשובה שתסתום לו את הפה, אולי, עכשיו, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, צריך להכניס <laughs> את התשובה הזאתי, אבל שאלה אם עשית את זה באופן אינסטינקטיבי, או שעשית את זה אחרי איזושהי הפסקה קטנטנה, ואם אתה עושה את ההפסקה הקטנטנה הזאתי, אתה פה אתה עשית פעולה, ממש פעולה מודעה. ולא פחות חשוב, למרות שנראה לנו שיש לזה פחות תוצאות, אבל אין לזה פחות תוצאות, המחשבה. זאת אומרת, אני רואה משהו ואני ישר חושב, זה לא בסדר. עכשיו, לכאורה, מה אכפת? כאילו, אף אחד לא יודע. אף אחד, אם הוא לא קורא מחשבות, לא יכול להבין מה, לא יכול לדעת מה אני חושב, אז מה אכפת לי שאני חושב שזה לא בסדר? נכון. טוב, אני גם, גם אני סובל, וגם זה מציח את זה, וכמובן, <חש> גם, <חש> וכמובן, גם, וכמובן גם כשיגיע העת כאילו לדבר, יש. זה ידבר את דברו מפי, ולכן, <laughs> גם, עכשיו, מבחינה מסוימת זה הכי קשה, אבל, א', בשביל זה יש מדיטציה. מה? מה? מה? מה הסיפור הזה? מה הכי קשה? לחשוב, לעמוד, לעמוד שנייה לפני שאני מגיב במחשבה על משהו. אני שמעתי מישהו אומר משהו. אבל זה אני יודע שהוא אידיוט. אני יודע שהוא אידיוט. זאת אומרת, אני ישר חושב, יש לי תגובה. עכשיו, עכשיו, למה, זה ברור לנו בתור אנשים מבוגרים שאפילו אם אני חושב שהוא אידיוט אז עדיף שלפני שאני אומר לו שהוא אידיוט אני אחשוב רגע, בסדר? אני אעצור רגע אבל לא ברור לנו שאם אני רואה אותו ואני רק חושב אפילו שהוא אידיוט זה גם כן, זה גם כן פעולה שהיא לגמרי קונבישן והיא משפיעה עליי. זאת אומרת, אם אני מסוגל, כשאני רואה משהו או שומע משהו, לפני שאני אפילו חושב בצורה מסוימת, בואי נגיד, לפני שאני מביע את השיפוט שלי, לעמוד שנייה, לראות עוד פעם. עכשיו, לדוגמה, אני יכול להגיד לכם שיש לנו אפשרות להסתכל על מישהו שעושה משהו ויש לנו אפשרות להגיד עליו הוא לא בסדר, או הוא רשע, <coughs> או הוא במזונה, או להגיד נגיד הוא סובל. אבל גם הסובל יותר. רגע, שנינה, נכון, אבל עכשיו <coughs> הסובל, הסובל זה גם כן שיפוטי, כאילו, אבל זה שיפוטי מתוך חמלה. אז כבר זה יותר טוב. אני חושב שזה גם משהו מאוד מתנשא. בהחלט, נכון. אבל שוב, ראשית כל אני אומר במחשבה. אז הוא פחות מתנשא, וגם, וזה נכון, זה נכון. הוא גם סובל פחות מתנשא, מה אידיוט. כן, כן. אבל את מבינה שמה שקורה פה, לא, מה שחשוב זה לא מה ההכרעה של בית הדין הגבוה לצדק, אם הוא רשע או שהוא סובל. החשוב זה, זה, זה שאני זה נתתי זה לעצמי זה. את החופש להחליט מה לחשוב עליו. את יודעת איזה חופש זה? אנחנו לא כפויים לחשוב בצורה מסוימת כשקורה משהו מסוים, דברים כן. קשור לדעות, כן. דברים לי, כן. לשני, מה, זה קשור לדברים שברור לי, ברור לי שבחת השני של הדעות אחרות כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אבל זה אצל זה. הרבה אנשים אני חושב שלהשתחרר מסטריאוטיפים זה בעצם אומר, נגיד, לא חושב, זה לדבר פוליטיקלי קורקט זה כבר בסדר. אני אומנם עדיין חושב שהם כאלה, אבל <תיבור> אני <תיבור> לא אגיד את זה. אז זה ברור שזה צעד חשוב מאוד. הכי חשוב, לא לראות בהם. <laughs> אבל אם כבר החלטנו לא לראות בהם, אחר <תיבור> כך חשוב לקלל לא לקלל אותם. אבל בעצם הדבר הכי בסיסי <תובת שונה> זה במחשבה. <תובת> ובגלל <תובת> זה באמת ברור שזה גם הכי קשה. מבחינה מסוימת זה הכי קשה. גם בגלל שמה זה אנחנו בתוך החממה שלנו כאילו מי יכול מי מי מי, <laughs> מי יעשה לנו משהו אם אני אחשוב על הרע אז בקיצור כמובן שכל דבר הוא גם בחשיבה גם בהרגשה וגם בפעולה <coughs> ועוד דבר אחד שאני רק רוצה להגיד פה בהערת אגב שכשאנחנו ממש מתבוננים בדברים לעומק, אז הרי מתי בעצם אנחנו מפעילים את הקונדישנינג שלנו? כשיש, כשיש סיטואציה מסוימת, ואנחנו בעצם מגדירים את הסיטואציה הזאת ראשית כל, נגיד כדבר טוב, כדבר רע או משהו כזה, על פי רוב אנחנו אומרים, טוב זה דומה למשהו אחר, או אני יודע את זה כי, וכולי וכולי וכולי, טראמפ זה דומה לעלייה של הנאצים, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, אנחנו... מכניסים את זה לתוך איזושהי מסגרת מסוימת, איזושהי לקבל איזושהי החלטה. ואז אנחנו, ההחלטה כבר מתקבלת בעצם מתוך זה שהגדרנו את זה. עכשיו אנחנו צריכים להבין שההגדרות האלה הן תמיד, הן בעצמן קונדישן. והן בעצמן מבחינה מסוימת שרירותיות. כי אנחנו החלטנו, או החלטנו זו מילה קשה מדי, אבל אנחנו בעצם, פרטים מסוימים מתוך התופעה, אנחנו החלטנו שהם הפרטים החשובים, הפרטים האלה החשובים הם מקבילים לסיטואציה אחרת שאנחנו מכירים, ולכן הסיטואציה הזאת היא כמו הסיטואציה ההיא. עכשיו תראו כמה הרבה פעולות נדרשות בעצם בשביל להגדיל את הסיטואציה, בתור סיטואציה ש... שדומה למשהו אחר. עכשיו, אני כבר לא מדבר על המקרים ש... זה ברור לנו, זאת אומרת, נגיד מישהו הולך באיזושהי צורה, והצורה שהוא הולך מזכיר לי מישהו אחר, ולכן אני כבר לא סובל אותו. אז זה, כשאנחנו רואים שזה קורה, אז זה ברור לנו שזה עניין לגמרי, אנחנו פה בסטריאוטיפ, לא רק בסטריאוטיפ, בגלל שהוא לא רלוונטי בכלל וכולי, זה הכל, אבל בעצם במידה מסוימת זה קיים בכל סיטואציה, בכלל. <עצם, עצם זה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים או יכולים לשפוט סיטואציה זה אומר שאנחנו הצלחנו, איזה חכמים אנחנו, להגדיר את הסיטואציה, לבודד אותה מכל היתר ולהגיד זאת הסיטואציה, זה המצב, על זה אפשר להפעיל שיפוט. אבל בעצם כל הדברים האלה זה דברים שהם תוצאה בעצמו, הם כבר תוצאה של שיפוט שלנו, אבל הוא על פי רוב ממש, לא, אנחנו לא מודעים אליו. אבל אם זה לא יקרה, ואנחנו ניגש לסיטואציה בצורה לגמרי נקייה, לגמרי לתוך הסיטואציה כמו שהיא, הטענה היא שאנחנו אז נגיד את התגובה הנכונה. מתוך ה... אינטגרליות של כל הסיפור הזה, שזה לא, לא קל. <laughs> אבל יש גם מייר את... קיצורי דרך שצריך לעשות בחיים, הרי אי אפשר את כל, כל דבר להתחיל מ-0. בהחלט, את צודקת. אז... טוב שאת מחזירה אותנו לקרקע המציאות. זה באמת אוטופי. ומה שאני רוצה להגיד, כמובן, שאת צודקת לגמרי, אבל זאת אומרת, דברת... ברור שאנחנו לא יכולים, בזמן שאנחנו נוהגים, כן. לחשוב, האם באמת הזמן עכשיו זה לסובב את ההגה ימינה, או <coughs> לסובב את ההגה שמאלה, כשהכביש מסתובב שמאלה, אז נכון, אני יכול לסובב את ההגה ימינה, ואם אני אהיה לגמרי חופשי, אז אולי אני אסובב את ההגה ימינה, אבל אתם יודעים מה, בואו נחליט. ברור, וגם ברור שכשאני מדבר עם אנשים, אז אני נכנס לתוך איזשהו טרנד מסוים ואני אענה וכל וכל. נכון לגמרי, אבל עדיין, א', יש לנו מספיק רגעים בחיים שאנחנו לא קפואים במסגרת חברתית, או שאנחנו כן קפואים ועדיין יש לנו חופש בשטחים אחרים. זאת אומרת, נגיד אם אני נוסע באוטו, עדיין אני יכול לחשוב כרצוני, אז נכון, בממד של הנהיגה אני כפוף לחוקי התנועה ולכביש, אבל בהמון דברים אחרים אני חופשי. <אח> <אח> <אח> וגם יש לי זמנים ביום שאני לא כפוי לשום דבר, זאת אומרת אני סתם, את יודעת מה, אני יושב ומקשיב לרדיו, בסדר? א', אף אחד לא אמר שאני חייב לשמוע רדיו, <laughs> נגיד שאני שומע רדיו, אני יכול עכשיו לתרגל מה אני, איך אני מגיב על מה שקורה, על מה שאומרים ברדיו. אין שום, ברור שיש לי סט מסוים של תגובות שנראות לי הכי טבעיות והכי בסדר ו, וברור מאליו ש... וכולי וכולי וכולי. וכו'. אבל פה נגיד, אם אני אשנה מדרכי אז אני לא אעשה נזק לאף אחד. וגם רוב הסיכויים שאני לא אטקל בקיר, כאילו, <מת> אז יש לנו מספיק. עכשיו, גם נגיד, אם כשאנחנו מדברים עם אנשים, אז ברור, אם אני נמצא בתפקיד מסוים, אני עכשיו, לא יודע מה, אני עכשיו אה, אה, אה, מלמד איזשהו ילד קטן, אז יש איזשהו סט של דברים שאני צריך לעשות, וכולי וכולי, ומצפים ממני, ואני לא אתחיל להתנהג בחופשיות אה, מוגזמת. אבל אם הוא סתם מדבר עם חבר, ואנחנו דנים באיזשהו נושא, והוא לא נושא שהוא נגיד נורא נורא פ... אה, אה, אה, רגשי, לא בשבילי ולא בשבילו, אז אני יכול לעצור רגע ולראות, אה, ah, הוא אמר ככה. וגם זה לא מישהו שיש פחד שאם אני לא אדבר אז הוא יקפוץ וישלים את המשפט. אז הוא אמר ככה. בסדר, בואו נראה איך אני עונה נגיד. האם אני עונה בדרך השגרתית? כמו שאני רגיל לענות, נגיד, את יודעת מה, נגיד אפילו ששנינו מדברים על דונלד טראמפ, אז ברור שמצופה משנינו שאנחנו נצחק עליו, שנשמיץ אותו, של כל מיני דברים, מה יקרה אם אני פתאום אחליט, לא, בואו ננסה לראות מה טוב אצלו, אז מקסימום, אז זה שמולי יחשוב ש... <ש> שהתחרפנתי או שהתגרנפתי או משהו, אני גם יכול להגיד לו בהתחלה שזה לא ממש מה שאני חושב. <laughs> <laughs> אז, אז, אז אני אומר, יש המון סיטואציות שאנחנו כן יכולים לבדוק את הדברים האלה ולתרגל אותם. ברור שכשאנחנו נמצאים בסיטואציה שדורשת תשובה טכנית או שדורשת תשובה סטנדרטית, אני גם לא מציע, אני יודע מה, למישהו שהולך למבחן, להתחיל לבדוק את החופש שלו, זאת אומרת, אם... אם, נכון, אני חושב שתשובה א' זה, אבל יש לי חופש גם לכתוב ב', כאילו. אז, אז זה נכון מה שאת אומרת, זה תמיד נכון, אבל הרי פה, בסך הכל אנחנו מנסים טיפה, כאילו, לשנות את הוקטור של החיים שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא חושבים ש... מעכשיו, כל דבר, בכל סיטואציה, וזה אנחנו נתרגל במאה אחוז את החופש שלנו. חלק מהשאלה ממנו. כשאני אוהב כאילו לדון בבעיות פומטיות אז או שתגידי לנו משהו או שתספרי סיפור לא אכפת לי אבל יותר תני דוגמה של לא נגיד יש סיפור כן? אוקיי, אוקיי, אז מה? הצורך לוותר על ה... אני צודקת. כן. את יודעת איזה כוח זה נותן? מה? היכולת לוותר על הצורך... לא אמרתי שיש לי את היכולת. לא, לא אמרתי גם כן. לא אמרתי שיש לך את היכולת. אמרתי, שאלתי אם את יודעת, אם את חושבת איזה כוח... שזה הכוח שאני מצליחה. כן, נו. זה הכל שם, לוותר על הנציגות. אוקיי, אז בואי נתחיל באמת, כמו שאני תמיד אומר, עם דבר שהוא לא נורא נורא נורא רגשי, אבל עם אותו בן אדם. הרי יש גם דברים שהם לא בשיא האמוציות. נגיד, סתם, נגיד שאת מדברת איתו על סרט. את ראית סרט? השתגעת, חשבתי שהסרט הזה הוא האוסקר הבא. סנטתי אותו, סנטתי אני דווקא רוצה להיות חיובי? אבל בסדר, סנטתי אותו, לדעתך זה הסרט הכי דבילי שראית בשבע עשרה שנים האחרונות, והוא אומר איזה סרט נהדר. אוקיי. ואז, ואז, מה יקרה תתרגלי את זה, שתגידי, יש צדדים חיוביים בסרט. עכשיו בינינו יש סיכוי שבאמת יהיה שם איזשהו דבר טוב אבל את, הרי את לא אמרת או שכן אמרת שכל רגע ברגע סבלת אולי היה שם משהו שכן היה נחמד או היו שתי דקות שלא כך הפריעו לה אז נגיד שתסתכלי על אותו סרט שוב פעם ותגידי לי בסדר או את יודעת מה זה אולי קצת פטרוני אבל שתגידי, אני מבינה למה הסרט הזה מצא חן בעיניך. עדיין את לא מבטאת. אני יודע, אמרתי, אמרתי, אמרתי. מה? אבל השאלה איך אומרים את זה. כן. אבל אם את תיגשי לזה כתרגיל, תגידי, אני רוצה לראות האם אני מסוגרת בנושא הזה לא, עכשיו בינינו, אני וביניך בשקט, הסרט הזה לא מצא בעיניי, בין היתר בגלל קונדישנינג שלנו. מה זאת אומרת? אני לא יודע למה זה לא מצא אבל נגיד שזה נראה לך כמו חיקוי זול של סרט אחר, בסדר? אז זאת אומרת, יש לך איזושהי דעה שכל סרט צריך להיות גאוני, כל סרט צריך להיות חדשני, כל סרט צריך להביע משהו חדש, ויש אנשים שילדים, הם נורא אוהבים שמספרים להם עוד פעם אותו סיפור. התענוג הכי גדול שלהם, שמספרים להם סיפור שהם כבר שמעו 60 פעם והם כבר יודעים להשלים אותו. בינינו זה נראה לגמרי דבילי, אבל יש בזה איזשהו יופי. עכשיו, זה פונקציה לגמרי אחרת. את מחפשת ריגושים והוא מחפש שקט נגיד אז הוא רואה סרט שהוא כבר ראה פעם או שבעינייך הוא פשוט אה, אה, חיקוי דרגה שנייה של סרט הרבה יותר טוב אז אם את באמת תראי למה למעשה עכשיו בואי נגיד אני שוב אני נכשר בדוגמה של הסרט הרי הסרט הזה בטח השקיעו בו לפחות ג'ולי, 50 אלף דולר או 500 אלף דולר, סרט פיצ'ר. אז מישהו 5 הסתכל 5 עליו 5 וחשב 5 שהוא סרט טוב. עכשיו, הוא, הוא, הוא, הוא לא קוטנקנים, הוא בטח אחד שכבר עשה סרטים וכולי. אז אם תסתכלי על זה ככה, אז תגידי, אוקיי. בעיניי זה לא מוצא חן, בעיני ה... שלי זה נורא מוצא בואו ננסה להסתכל עליו מהצד החיובי. את מבינה איזה חופש זה נותן לך? כי קודם כל, הקרמה שנוצרה לך בגלל שיפוטיות על הסרט נמחקת. כי כבר לא שיפוטית. אז היית שיפוטית בסדר עכשיו? וכמובן שהסרט הזה הוא משל. יש אולי דברים שהם יותר חשובים לנו מבחינה אמוציונלית, מאשר אם הסרט הזה היה טוב או רע. אבל עדיין אנחנו יכולים להשתמש בדיוק באותו דבר, אז בכוונה אני מציע להתחיל מהדברים האלה שיש להם קצת פחות מטען רגשי והתוצאה של זה תהיה שאנחנו נתחיל לראות שיש לנו חופש בעצם היא מוותרת על העמדות, מוותרת על הנטע, זה באמת משפט? מוותרת קצת על סבל לא, אבל זה יוצר איזה שיח. כן. אם אנחנו כולנו נהיה... כן. נו. זה בסדר. פסקל אמר, או, לא, אם כל בן אדם יכול לשבת בחדר ולהיות בשקט, איזה עולם היה לה. טוב, אוקיי. okay. בסדר. אז אוכל, אוכל, אוכל, לא להיכנס לא, לא לדיון. לא לדיון זה בסדר, זה פתרון. זה לא הפתרון הכי טוב בשבילך, אבל זה הפתרון הכי טוב בשבילו ובשביל הסיטואציה. עכשיו, דווקא היא התחילה הפוך, כאילו היא התחילה חיובי ו... התחלתי חיובי והיא עברה לשלילי, okay. אבל בואי, אבל את יודעת מה? דוגמה קונקרטית. של משהו שמישהו היה שלילי ואת היית חיובי, בסדר? ואם היית באמת אומרת את דעתך, לדעתך היה מתווכח, היה, היה מתחולל ויכוח, שאת החלטת לוותר עליו, בסדר? תגיד שזה לוחם געש לא, אבל... אז דווקא דרגות החופש שלך הן אפס. בדיוק, הן יותר קטנות. למרות שאני יכול לספר לך סיפור שבאופן ככה אמרו, שמישהו בא לדאלי למה, מישהו שברח מסין, אחרי שהוא היה הרבה שנים בכלא, והדאלי למה שאל אותו איך זה עבר עליך, זה היה מישהו די ידוע, אז הוא אמר, זה היה קשה מאוד, כי היו רגעים שהרגשתי שפעמיים הייתי בסכנה, כמעט התחלתי לשנוא את האנשים שהיינו אותם. אז... עדיין יש חופש יותר אומרים שם. כן. אוקיי, okay, בסדר, אז בואי ניקח אחת הדוגמאות לדוגמה, כן? נגיד שהוא אומר שזה קר. עכשיו בינינו יכול להיות שזה קר. כן, באמת. אבל כן. לא, אז ראו, רגע, זהו בדיוק, שאלף יש סוזן. סיכוי, יש סיכוי, <סיע> יש סיכוי, <סיע> אני לא אומר שזה <סיע> בהכויות נכון, שזה לא ממש דפוס. זאת אומרת, אלא הוא אמר שני דברים, ואת הפכת את זה לדפוס. כל הזמן אתה מתלונן. כל הזמן. אבל אם תסתכלי ממש, ו... או את מחברת את זה לזה שבפעם הקודמת שהיינו פה הוא גם כן קיטר, והוא כזה קוטר, ושום דבר לא מוצא חן כן בעיניו, ואתה כזה. או או... לא, אני חושבת שאתה אומרת. בסדר, לא, לא, לא, Excellent. אני אומר מה עובר אצלך. עכשיו, יכול להיות עוד דבר, תחשבי על זה. נגיד שהוא הגיע, גם סבתא שלו נורא כעסה עליו, וגם יש לו כאב שיקום. בסדר? והוא גם אכל לפני. אז, אפשר להבין לפחות, אז א', אנחנו במקום לכעוס עליו, שהוא כזה, אנחנו חומלים עליו. זה כבר צעד בכיוון הנכון, וגם, עכשיו שוב, אני לא אומר, אז פה יכול להיות שהפעולה שלך צריכה להיות רק במחשבה, זה כבר מספיק. אם את מצליחה לעצור רגע את ה... את אומרת, אני לא אומרת כלום, אבל את חושבת, ואת חושבת, אז מבחינתך זה אותו דבר, לא מבחינתו. אז בסדר, אמרתי, אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו לא ישר נדבר וזה, אבל אנחנו חושבים. עכשיו, תארי לעצמך שאת ראית אותו, ואת אוכלת, האוכל נהדר, והוא כל הזמן מקטר. את חושבת, איזה קוטר הוא, הוא לא יודע לנותח חיים, הוא סתם מדבר. אם תחשבי, ראשית כל, בשלב הראשון, תראי, תראה כמה הוא סובל. יש פה אוכל, כזה טוב. כזה זה, והוא, כל ביס, הוא לא נהנה, כי המחשבות מפריעות לו ליהנות, כי הוא לא אוכל עם הפה, הוא אוכל עם הראש. הוא גם מפריע לי. רגע, רגע, לא, הוא לא מפריע לך. הוא לא מפריע לך. הוא אוכל לי ליהנות. לא, לא, הוא עושה את שלו, ואת החלטת שהוא מפריע לך. לא. אז רגע, עכשיו שוב פעם חוזרים לזה, האם התענוג שלי מהאוכל, מותנה מזה, בזה שבן הזוג יהיה. שלי יגיד שהוא טעים. או, או שאני או אוטונומי, אני אוכל וזה טעים לי. והוא מדבר, ואני מסתכל עליו בעיניים מלאות עניין. עניין <laughs> וחמלה. <laughs> את מבינה שהוא לא מפריע לך. <laughs> הוא, הוא לא עשה משהו ואת החלטת שזה יפריע לך. או, במילים אחרות, את התנתת עושרך בזה שהוא יסכים שזה טעים. אבל בעיניי זה לא טעים, אז את מוכנה לסבול בגלל זה? קדימה, תסבלי. את לא רוצה? תשאירי לו את זה. תשאירי לו את הסבל. החמלה אומרת גם לעזור לו, אבל בואי נעזוב אותו רגע. הוא, עד שהוא פתח את הפה, נהנה. עכשיו פתאום הוא אמר, איזה אוכל, אי אפשר ממש לאכול את עד כמה זה משפיע על בעלותות הטעם שלו? לא, תלוי מה היה לפני כן, כי הוא לא רוצה ללכת למסעדה הזאת, אבל אתה תלכת למסעדה כן. ואז אתם מחליטים במסעדה הזאת, ואז להביא את להם אוכל. נכון, נכון, נכון. כי גם את לא נהנית, גם את גם מכירת. שגם שוב אמרנו שאנחנו... אבל אתם כבר שמה, אבל אתם כבר שמה, זאת אומרת, את כן, במרכאות ניצח. שם מנסה לקלקל לך את הניצחון. אז יכולה להיכנע לו, ולהזיק אבל תעשי את זה מתוך מודעות. אבל האם... לא מתוך תגובה על זה שאה, הוא כזה וזה, לי, בעצם הוא נהנה מהאוכל, אבל הוא אומר לי שהוא לא נהנה כי הוא לא רצה ללכת לאכול, או כל מיני דברים כאלה ש... אבל בודהיסט אמיתי לא היה מתווכח בכלל על איזה מסעדה ללכת, הרי מה? זה לא חשוב. מה? מה זה? אמרתי שבודהיסט אמיתי לא היה מתווכח על איזה מסעדה ללכת, הרי זה לא חשוב. לא. הוא מעדיף לתת מסעדה הזאת על המסעדה ההיא. אבל הוא לא מתחייב שאם בן הזוג שלו לא יסכים, הוא יסבול. כן, לא, אבל אני אומרת, האם באמת אתה, אם אתה במקום המאוד מודע ושלם, מתעקש על משהו? להתעקש ולהעדיף זה שני דברים שונים. אני מעדיף... לא, כי, אבל אה, אל... אמרנו שהוא רב עם הבן זוג, רב כאילו לאיפה ללכת. לא, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, אבל אני אגיד את זה שוב פעם בצורה, כי זה נורא חשוב, זה באמת נורא עוזר גם. אתה צריך, אתה צריך, מומלץ להפוך את ההצמדויות שלך להעדפות. זאת mm -hmm. אומרת, דמלו אומר, אני נכנסתי למסעדה, אני שאלתי אם יש מרק פטריות, ואמרו לי לא, יש מרק עגבניות, יש מרק תירס ויש מרק אפונה. אז אני לא קמתי בכעס והלכתי מהמסעדה, אלא אכלתי את זה, למרות שאני מעד... מעדיף את זה, אבל גם זה בסדר. ומה זה הגישה השנייה? להגיד לא. אם לא תיתנו לי מרק פטריות, אז הלך אני, הערב, הלך כן. הערב, או <laughs> אני מתחייב לסבול. <laughs> ואותו דבר כאן. ולמה לא, אם לא תיתנו לי אפשר? בסדר. זה גם אבל... אלטרנטיבה. אבל, זה אבל זה נגיד שזה גם. לא מסתדר, נגיד שזה ערב יום כיפור, זו המסתדה היחידה שפתוחה בעיר, לא חשוב. כבר שמה, נגיד, והחלטת, את... ברור. ואני רוצה לתבור ממש את כן. אם יש קונפליקט שהדעה שלך יכולה לשנות משהו. אז אם את נצמדת לדעה. כן, אז מה? מה השאלה בעצם? האם לוותר על הדעה שלך? אני לא בעד לוותר על הדעה, אבל אני בעד להבין מה קורה. וראשית כל להבין מאיפה הדעה הזאת. ולהבין גם מה הדעה של השני ומאיפה הדעה של השני. ואז, כשאת עמדת רגע ובדקת את זה, אז את יכולה להחליט. עכשיו, אני לא אמרתי שההחלטה צריכה בהכרח להיות שאני מוותר על הדעה שלי. בשום פנים ואופן לא. למה לא? כי זה כפייתי בדיוק כמו להחליט שאני עומד mm. על הדעה שלי. <laughs> לא, אבל חשבתי שכאילו אם יש לך דעה על דברים, אז זה גם התסמדות. בוודאי, אבל הדרך להיפטר מההתסמדות זה לא להגיד שאין לי דעה. אם אין לי דעה אז אין בעיה, אבל נגיד שיש לי דעה. לכולנו יש... רק שנייה, תני לי רק לגמור. לכולנו יש דעות, וזה לא יעזור שאנחנו נקום פה ונצא החוצה ונגיד, אפי אמר שלא צריך שיהיו דעות, ואין דעות. לא. אז שוב, אני אומר, ויש דעות שהן ממש, ממש, ממש מוש, מושרשות בנו, אז אל תתחילי איתן. יש לנו דעות, כן. בואי נגיד שאפשר להחליף, בסדר? כן. נחליף דעות, לא נורא. אז תתחילי בהן. אחר כך תראי שגם הדעה הכי חזקה שלך והכי מוצקת שלך, היא קונדישנינג. ודרך mm -hmm. אגב, יש לי דעה מאוד משמחת, או עצובה. אף דעה שלנו היא לא שלנו. כן, זה ברור. את כולם קיבלנו ממישהו. ואז לכן... כן, אבל עכשיו חזרה אלייך ג'ולי. כן. לא, אמרת דוגמה קונקרטית של קונפליקט. אה. אני מנסה ליישם את אותו דבר. אם הוא יתפססום בסיטואציה, כן. אז באותו רגע לא... כן. ועכשיו מה הוא אמר, זה לראות איך הוא נכבה. בסדר, כבר. כן? כן, זה דבר ראשון. ודבר שני, על פי רוב, אם את רואה שהבן אדם הזה הוא... השאלה אם את יכולה מיד לחשוב, כנראה שהבן אדם סובל. לא. לא הולך. אז לא. אבל אם אתה רואה שהבן אדם תסבל, הוא סובל, אבל למה אני צריכה? כי את החלטת שאת לא, אם הוא מנסה להגיבה עליי. עוד יותר טוב. את המסע שלו. נו. אבל את תמיד זאת שמסכימה לחוב. נכון, כן, נכון, מה לעשות עם יתושים, אז אל תלך לתפלגוע, כן, ולא תצטרך להשמיע אותו דבר, כן, ברור שזה רק כן, ברור, לעבור מקום, אבל זה באמת, זה נכון, אבל זה מבחינה מסוימת, זה כמו שהיא אמרה, שאני לא, אני כאילו. אבל ברמה יותר עמוקה זה לא פתרון כי גם אם כמו שאומר הפסוק גם אם תלך להימאליה ותשב שם בתוך מערה עדיין יבוא אליך כל מיני רגשות רעים כל מיני תחושות רעות זאת אומרת זה בהחלט, זה בהחלט טקטיקה שבהחלט יכולה והוריד חלק גדול מה, מה, מהסבל שלנו, אבל שוב, הרי מי בעצם תמיד גורם לנו את הסבל הכי גדול? האנשים שאנחנו הכי קרובים אליהם. הכי גדול זה אנחנו, <laughs> אבל אחרי זה, זה אנשים שקרובים אלינו, נכון? אז אנחנו לא יכולים באמת, אנחנו יכולים, אבל <laughs> זה יותר קשה להיפטר מכל שקרובים אלינו. ושם, שם כאילו באה הגישה השנייה שאומרת, ראשית כל צריך לראות, או, או צריך להשתדל לראות מה גרם לו להגיד את זה, ויותר חשוב מזה, מה זה עושה לי, למה זה עושה לי, ואם אנחנו מצליחים רגע לעצור ולא לענות, אז מתחיל כל, ה, כל השרשרת הטובה, כן, כן. הוא אמר על, על מה הוצאתו? הוא... טל אלמה אמר על מרצתו, שהוא היה המורה הטוב ביותר שלו. האויב הכי גדול שלו, שגרם לו הכי הרבה סבל, הוא היה מורה טוב לימוד יותר טוב. כן. זה שאנטידבה אומר, כן. כל מי שגורם לך להתרגז או זה, אתה צריך להודות. כן. כן. נו. בסדר, בסדר, אז בסדר, ואני אומר שוב, גם אם אנחנו לא מצליחים באותו רגע להשתמש ולפתור את הבעיה, גם אם חצי שעה אחר כך, גם אם שבוע אחר כך אנחנו מצליחים לבדוק את זה, ולהסתכל על זה בצורה אחרת, זה כבר טוב, ואם חצי שעה אחר כך זה עוד יותר טוב, ואם עשר דקות אחר כך זה עוד יותר טוב. נכון אבל אבל אבל אבל גם כן אני את יודעת אני אופטימיסט בלתי נלאה זאת אומרת זה ברור שזה יותר קל לראות על אחרים אבל אבל זה הדרך הנכונה. אני לא אומר שתתחילי מהקשה תתחילי מהקל נכון הרבה פעמים אחרי שאנחנו מתחילים להבין אז אנשים מתחילים להיראות מצחיקים אנחנו רואים איך שהם מגיבים בצורה כזאת אוטומטית מה? על מה הוא מתרגז? כן, כן, כן, כן, כן. ועוד יותר טוב, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו פעם היינו מתרגזים עליו, עכשיו אנחנו כבר לא מתרגזים. אז, אבל זה דווקא, זה באמת כאילו מחזק אותנו, זאת אומרת, זה הדרך הנכונה. זאת אומרת, הדרך הפחות נכונה זה להגיד לו, איזה אידיוט אתה, שאתה מתרגז עליהם, למה, מה קרה? אבל, אבל אפילו להגיד להם מישהו שמאוד מאוד עטוב לי להגיד אותו. תרגע. אם יש דבר מעצבן, תרגיע, תרגיע. אבל אני אומר, ושוב, לפעמים אם אתה רגוע יותר מדי, זה גם יכול לעלות מצד השני כן, אז בגלל זה אני אומר, אפילו את יכולה, כאילו קצת להתרגז, זאת אומרת, אני לא אמרתי שחייבים כל הזמן להיות רגוע, <laughs> רגוע, רגוע, רגוע, <laughs> אבל יש לך חופש, אם יש לך חופש אתה יכול כאילו להתרגז, ואז אתה משקף אותו, ואז אתה יוצר את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המגע הנכון, <עד> זאת אומרת, אם אתה באמת, אם, אתה, <עד> אם הוא נורא כועס, ואתה סופר רגוע, אז זה יכול לעלות לו את, ה, את הדציבלים עוד יותר. אבל אם אתה קצת כועס, אז זה בסדר, אתה לא מצליח להגיע לדציבלים שלו, אבל אתה, אתה קצת כועס, זה אז זה, זה, זה בסדר. אה, זה היוצא זה, זה, זה, זה, כן. זה, זה, זה, זה כן. באמת... כן, באמת אפילו אם, אתה... אם אתה, אפילו אתה בטוח שזה בכלל לא, <laughs> לא, לא, <laughs> לא רלוונטי. עכשיו, ושוב, אני, אני, תשימי לב, אני משתדל ככל האפשר לתת כמה שפחות רצפטים. אבל אני כן משתדל שנפתח לפנינו את האפשרויות. אז יש לך אפשרות להיות לגמרי רגועה, יש לך אפשרות לעלות לטונים כמוהו, ויש לך אפשרות להיות באמצע. אבל זה הכל, כל החופש הזה בעצם נובע רק מזה שאת לא נגררת פנימה, שאת לא ריאקטיבית. כי אם את ריאקטיבית זה ברור, זה מוכתב. זה יכול להיות אפילו שהריאקציה הברורה שלך זה להיסגר לגמרי ולא להיות בתוך העניין לגמרי אבל גם כן יכול להיות שזה ריאקציה כי היא לא יודע מה כי היא... ריאקציה זה ריאקציה שלי באה שבוע אחרי זה אין דבר אין דבר אין דבר אין דבר שבוע אחרי זה זה יותר טוב ממה שבכלל לא אז על זה נדבר כמו שאומרים. טוב.